Va ora in onda, carta e penna, programma di informazione ancora di Filippo Glorioso Bene, buongiorno, ben ritrovati, ben ritrovati, insomma tra raffreddori, influenza, vento forte C'è il mio fonico che stamattina è un po' nevrastenico, ma ha ragione, ha ragione, devo fare tutto io, corro qua, corro là, il vento mi spinge come in una vela il vento in poppa, come si dice in gergo, in gergo marinare. Allora, buongiorno a tutti, ben ritrovati, potete interagire con noi se volete inviandoci un messaggio direttamente dal nostro sito www.crmpiradio.it oppure inviarci un sms al 335 56 37 251 o telefonando se volete più semplicemente 0921 92 32 92. Poi diventa anche fan della nostra pagina Facebook, e cerca CM, CRM Epi Radio e clicca sul bottone mi piace. Eh, a me, a me mi piace, non so a te, ma a me mi piace. Allora, tanto intanto intanto un po' di freddo si fa sentire, anche se quest'anno la neve, tranne che sugli alte, sulle alte verte, verte. te vette, vette, sì, il freddo mi, mi, mi stringe la gola non mi consente di parlare correttamente. Eh, dicevo, le alte vette vadolide sono imbiancate, ma abbiamo necessità che un po' di neve scenda anche sui rivi più bassi, 700-800-1000 metri: perché sennò no, se no, le falde acquifere non vengono rimpinguate e allora lì cominciamo poi d'estate ad avere grossi problemi. <coughs> E eh allora, eh, dicevamo che aprendo il giornale come tutte le mattine, buone notizie per noi italiani non ce ne sono. Dulcis in fondo ieri sera eh, avete sicuramente seguendo i telegiornali nazionali, avete sentito che la Fiat Chrysler, adesso si chiama così, è convolata a giuste nozze nel senso che ha deciso di andarsene dal punto di vista legale dall'Italia, spostando il tutto in Olanda e poi come sede legale Londra, quindi la Gran Bretagna. Beh, eh, diciamo che hanno giocato hanno giocato bene le loro carte dopo essersi fregati miliardi e miliardi di contributi dati dallo Stato italiano, lo Stato vi ricordo siamo noi i signori con Marchionne in capo hanno ben pensato di eh, togliere le, le, gli ormeggi dall'Italia e convolare e volare in altri Stati dove possibilmente la pressione fiscale è minore e dove il lavoro costa un pochino meno e infatti dice addio Italia alla Fiat E cambia nome lascia Torino e si trasferisce e si trasferisce sede legale in Olanda la neonata Fiat Chrysler Automobile nasce dall'unione con l'azienda di Detroit avrà la residenza pensata fiscale in Gran Bretagna e sarà quotata a New York oltre che a Milano a me verrebbe non so se Santi Genovese è d'accordo con quello che sto dicendo a me verrebbe di fare una cosa non comprate più macchine Fiat perché non sono più italiane comprate quelle tedesche che sono qualitativamente migliori ecco facciamo un po' di pubblicità al contrario non è possibile è una vergogna E' una vergogna sia per le nostre maestranze, i nostri lavoratori che negli anni hanno dato tanto a, questa, a questo marchio torinese, ma resto sempre convinto insomma, che non, non meritava quanto gli è stato dato. E I nostri operai non andavano trattati certamente in questo modo, ci auguriamo, dice Marchionni, che le maestranze italiane vengano salvaguardate, che non ci siano altri colpi di coda, cosa che invece fino adesso c'è stato. Poi, sfogliando... le pagine dei giornali, avete sentito anche ieri sera che c'è stata finalmente la legge voto, c'è l'accordo, Renzi il segretario eh, del PD dice ora stop ai ricatti, cosa sono i ricatti? Voi sapete che i due blocchi avevano all'interno eh, dei partiti satelliti che si aggiravano sul 5-6%, adesso lo sbarramento, cioè non si può accedere al Parlamento se non si raggiunge il 5% dei voti eh, in percentuale per cui vengono tagliati fuori e così facendo... i due blocchi restano più compatti e c'è minore eh, possibilità che, essere, eh, che ci possono essere delle esplosioni all'interno dei due blocchi, centrodestra e centrosinistra a causa appunto di questi piccoli partiti satelliti anche se come diceva l'altra sera in una trasmissione televisiva eh, l'ex ministro della difesa Ignazio La Russa nostro corregionale, diceva non è vero che eh, ci sono stati questi, queste esplosioni all'interno delle maggioranze riferendosi, a, mh, riferendosi al centro-sinistra quando Mastella tolse la fiducia a quel governo e cadde in maniera rovinosa... perché in quel caso c'erano invece dei, dei partiti più grossi che hanno fatto esplodere la situazione e per quanto attiene il centrodestra invece fu Gianfranco Fini che con l'Udc non arrivavano certo al 2-3%, ma arrivavano l'8, il 9%, il 10%, quindi fu un, un partito un po' più, anche se amalgamato, ma fu un partito più grosso a mh, far deflagrare il centrodestra centro-destra. Si vota, beh, si, vota si, cambiano, si cambia pagina, però c'è il... c'è un discorso ancora che lascia molto a desiderare soprattutto da parte delle opposizioni fratelli d'Italia in testa con la Lega anche i grillini i quali come tutti quanti noi italiani vorrebbero riappropriarsi vorremmo riappropriarci del diritto di scegliere noi chi dare il voto quindi le famose preferenze in questa legge elettorale le preferenze non vengono invece minimamente menzionate nell'intesa fra i democratici e Forza Italia fuori dal Parlamento i partiti che non arriveranno al 4,5% intorno al 5% fissate invece al 37% la soglia per il premio di maggioranza sia anche alla norma salva lega. Beh, speriamo che questa legge finalmente funzioni, che possa dare un certo equilibrio alla politica italiana ma che soprattutto ci sia la famosa tanto declamata governabilità dei, del nostro paese che ne ha tanto tanto tantissimo bisogno. Poi altre notizie nel corso della trasmissione li daremo, c'è una notizia ehm, simpatica eh, che tra poco ehm, ne parleremo con la diretta protagonista e poi per la sanità ci sono delle novità e quindi anche in quel caso ne parleremo tra poco. Intanto io direi di dare la linea alla regia per alcuni i consigli per gli acquisti, ma se non ci sono i consigli per gli acquisti mettiamo un pochino di musica a rientro, avremo il piacere pensate di avere con noi una ragazza che sta portando in alto come altri ragazzi le Madonie eh, come eh, Joker che è stato presente sulla trasmissione televisiva della De Filippi e ha avuto il suo successo adesso c'è un'altra Madonita, lui è di Campo Felice anche se è diviso tra Milano e Campo Felice, ma c'è un'altra Madonita che si sta facendo strada gomitate a, a, a suon di voti per raggiungere la finalissima di, eh, della trasmissione mistera per poi accedere a fare l'inviata per una trasmissione bene questa è Rossella Piro tra poco speriamo di averla in onda in diretta radiofonica intanto ascoltiamoci un po' di musica e ci sentiamo tra poco 3, 2, 1, go Allora, eccoci qui, era la voce eh, di Joker, eh, di cui abbiamo parlato prima, che ha avuto il suo successo, il suo momento di gloria, speriamo che ne abbia tantissimi altri, gli auguro di vero cuore perché è bravo, come avete sentito, il brano che avete appena ascoltato era appunto di Joker, questo ragazzo straordinario, eh, originario di Campo Felice di Rocella, che ha dato anche lui una mano a far conoscere meglio la Sicilia in, a livello nazionale. E, beh, sfogliando i nostri giornali non c'è proprio da stare allegri, politiamo occupato degli orchestrali, scoppia la protesta per i fondi azzerati, Eletrolux c'è un altro grosso problema, insomma mi sa tanto che se questo governo per come dice il suo, il segretario del PD non si dà una grossa mossa veramente rischiamo la, la catastrofe totale e peggio ancora della Grecia perché qui insomma c'era tutta una statura economica che supportava la grande azienda ma le piccole micro le micro e macro aziende insomma erano il tessuto connettivo dell'economia della nostra nazione se si continuano a suicidare le persone se le banche non continuano a dare fiato se il governo non pone rimedio ad alcune ad alcune leggi che possono dare più spazio ai giorni, All'interno delle aziende di, di, di, di, di prendere in sé insomma di occupare eh, un bel po' di giovani se non cambiano alcune regole e meno ma meno ma veramente meno burocrazia insomma. rischiamo il tracollo a 360 gradi la vicenda, l'avvertenza scusate si riaccende sulla FOS che quest'estate ha dovuto battagliare per gli stipendi arretrati, in queste ore scadono il, il commissario Gianni Silvia e il sovrintendente Francesco Guttadauro saranno riconfermati, si ricomincia i primi a scendere in piazza sono gli orchestrati della sinfonica che ieri hanno occupato il politema impedendo ogni attività ma eh, spirano venti di guerra anche dalle altre le altre istituzioni culturali siciliane che magari stanno ancora alla finestra a vederle come si evolveranno le cose ma si preparano a dar battaglia sul tavolo il taglio drastico degli stanziamenti della regione previsti in finanziaria che confermeranno le somme dello scorso anno di fatto niente stipendi per i dipendenti regionali i professori e amministratori della Sinfonica rientrando in questa categoria ma in, in possibilità di manovra per i teatri stabili le sale, sale private le fondazioni musicali che presto o tardi Dovranno fare i conti con le somme mancanti e quindi tagliare spettacoli già programmati, dimezzati i costi, ridurre il personale. Si è quindi iniziato con la Sinfonica, che già quest'estate ha dovuto battagliare per ottenere gli stipendi arretrati. Ragazzi, non c'è da stare allegri. non c'è da stare da stare allegri perché eh, insomma uno può dire anche ma cosa me ne frega a me del, dell'orchestra sinfonica siciliana no io ritengo che per quanto attiene la cultura qualsiasi essa sia ed da qualsiasi parte del mondo provenga eh, è un argomento interessante perché anche con la cultura eh, si mostra il volto di un popolo anche e soprattutto con la cultura pittorica scultorica letteraria eh, poetica musicale insomma si dà uno spaccato e si fa, si fa anche casta cioè si lavora perché ci sono poi gli indotti il, il personale ha detto perché dal Politeama non c'è soltanto l'orchestra sinfonica o al massimo non c'è soltanto il corpo di ballo eh, o alla scala di Milano ma ci sono anche i tecnici ci sono i falegnami ci sono gli elettricisti insomma è tutto un indotto che se precipita eh, voglio dire eh, con questi famigerati tagli eh, se precipita una pietra è chiaro che tutto il gruzzolo di pietre eh, sormontanti decade come un capitello che tiene un, che, che tiene un soffitto nel momento nel quale togliamo la colonna portante Il soffitto con tutto il capitello e l'intero eh, apparato sovrastante crolla e, e poi la casa insomma non, non, non la si può più riprendere. Sicuramente bisogna ehm, attendere che eh, un po' la macchina si rimetta in moto. Eh, perché in questo momento non sta, non sta assolutamente funzionando, anzi, le tasse aumentano di giorno in giorno, le accise della benzina. L'altra sera sentivo anche il discorso delle sigarette elettroniche, anche lì il governo è intervenuto subito, immediatamente. Forse grazie al fatto che alcune lobby del tabacco, così paventavano alcuni testimoni e eh, di chi ha detto ai lavori, eh, hanno pigiato perché alcuni parlamentari portassero avanti eh, la legge. da applicare sulle sigarette elettroniche mettendo appunto, una, mettendo appunto una tassa pari al 52 qualcosa per cento cosa che non consente, poi sono molto giovani i giovani che vanno ad aprire questi tipi di negozi e, e così non, non, non si crea attività, così non si crea occupazione e chi ha già fatto un passo del genere spendendo centinaia di migliaia di euro a questo punto si trova eh, depauperato e non riesce, non riesce a pagare neanche l'affitto del, del proprio negozio E allora, eh, dunque c'è invece una notizia importante Anello Ferroviario evento del 31 marzo al via il primo lotto i lavori di manutenzione nelle parti del policlinico, il collettore fognario che collegherà Piazza Sturzo alla uh, Cala consegnato dalla Tecnis il mese scorso e che darà lavoro a 10-15 unità E' eh, l'anello ferroviario che vedrà impegnati 2.000-2.500 edili e il cui primo lotto avrebbe, dovrebbe essere inaugurato secondo la roadmap del Comune entro il 31 marzo. I sindacati degli edili ieri hanno incontrato l'assessore Tullio Giuffre per fare il punto delle opere eh, cantierabili che mh, a breve potranno dare lavoro sul territorio. Intanto l'11 febbraio il Comune incontrerà RFI per la consegna dell'appalto, da quel momento scattano 45 giorni per la posa del il cantiere la data è stata ufficializzata appunto ieri eh, dunque eh, gli argomenti sul tavolo sono tanti sono proprio tanti sono proprio tanti qui mi trovo anche la mappa mm. Ecco come funziona la nuova legge elettorale, insomma c'è un sistema, c'è il sistema doppio turno con il 37%, superato, arrivati al 37%, chi arriva dei due al 37% viene dato il premio di maggioranza, eh, se nessuna coalizione aggiunge il 37% eh, le due più votate dopo 15 giorni si giocheranno eh, l'assegnazione, un po' come succede con i sindaci e eh, con i comuni con più di 10.000 abitanti. No? E eh, Quindi eh, questo sistema elettorale insomma, eh, speriamo che funzioni. e che porta finalmente questa stabilità di governo adesso ci fermiamo un attimo eh, vediamo se la regia mi dà no, non ci possiamo fermare no, ci fermiamo per un brano musicale molto bello sentiamo cosa ci propone la regia perché poi a parlare a parlare la bocca mi si asciuga bisogna anche di bere un sorso d'acqua dai linea la regia E allora purtroppo per motivi tecnici non è possibile, vento fortissimo, eh, saltano anche le comunicazioni, non è in questo momento possibile metterci in comunicazione con Rossella Piro. Allora per chi non sapesse che è, Rossella Piro è una ragazza di Castelbono che eh, dopo aver raggiunto la modalità scientifica, beh è volata a Milano ha fatto l'accademia di danza, legislazione e canto con ottimi risultati e mentre pensate faceva eh, frequentava l'accademia dunque eh, gli hanno proposto di fare una tournée eh, con un musical eh, dunque ha toccato dei punti in, internazionali da Ankara ed Istanbul passando per la Svizzera e via discorrendo. Non è soltanto questo, poi la chiamata Nina Zilli perché lei comunque nasce eh, ballerina, eh, Madonna Nazili fa parte di un video di Nazili come appunto eh, facendo delle coreografie di ballo con questa cantante Dopodiché siamo passati a telepiù, più eh, Passate più di, più di una volta Sulle rete di 7 In questo momento in Germania Pensate come eh, viso pubblicitario E voce pubblicitaria di Della Candy Quindi voglio dire E di, di tutto il riguardo Ultimamente sta partecipando Anche a un altro musical Il cui titolo è eh, Excalibur eh, Sta toccando tappe da Milano a Torino Passando per Bologna e Firenze E quindi è una ragazza Insomma che ha 23 anni Ha veramente sgomitato Per arrivare dove è arrivata Adesso... Eh, Ha deciso da qualche tempo di partecipare ad un concorso a voti eh, su una trasmissione che tutti sicuramente conoscerete si chiama Mistero. Eh, su 300 si è classificata tra i primi 10, adesso eh, la scorsa settimana ne hanno eliminati due, quindi è e tra i primi 8. Questa settimana ne liberano già due e in questo momento è in seconda posizione con un bel po' di voti, devo dire per cui essendo Castelbonese, essendo Madonita, essendo una siciliana l'unica a partecipare a questa trasmissione, dunque mettetecela tutta, bisogna semplicemente votarla, eh, registrarsi con la propria email sul sito internet, andare sul sito eh, www.mmt, .ehm, se non ricordo male, eh, di, di, di questa trasmissione. e naturalmente dare cinque voti al giorno dare cinque voti al giorno Eh, dando 5 voti al giorno fino a dunque a partire da, in questo caso la, la serata, la trasmissione ma in onda questa sera che è giovedì, quindi a partire da giovedì mezzanotte dopo la trasmissione si comincia a votare quindi venerdì, sabato, domenica, lunedì, martedì, sera, sera trasmissione va in onda mercoledì, si stoppa me martedì, pomeriggio notte a mezzanotte e si ricomincia poi il giorno successivo, cui mercoledì notte, eh, eh, quindi mh, vi invito a votarla, seguitela questa sera, giovedì alle 21.10 fino a circa la Mezzanotte, la trasmissione di su Italia 1 Mistero, eh, vedrete il suo video e eh, vedrete i video degli altri ragazzi. Quindi giudicate voi se vi piace votatela perché comunque è una di noi. Grazie a Rossella. Speriamo che il disguido tecnico dovuto al vento che non riesce a, non riesce a metterci a farci mettere in contatto con, con questa artista in fase ascendente. Eh, speriamo che presto dico, eh, Il vento si calmi Intanto perché dà fastidio di per sé Ma poi perché non ci consente di comunicare a pieno titolo Con i telefonini eccetera Perché è normale che i ripetitori subiscano anche alcune eh, Deformazioni E allora eh, Stavamo parlando eh, Stavamo parlando di eh, Delle cose che non vanno Delle cose che vanno Delle cose che potrebbero andare Allora Andiamo avanti con uh, ah, ecco uh, crisi luce ombra il presidente di mezza di stipendi e Nintendo questo è Nintendo il presidente di Nintendo Satoru Yavata, ha annunciato il dimezzamento del suo stipendio per 5 mesi in seguito alla, um, uh, ai brutti risultati finanziari della società rilevati negli scorsi giorni gli ultimi E gli altri dirigenti della società, tra quali Shigeru Miyamoto, subiranno tagli allo stipendio del 20 al 30% e secondo delle responsabilità. Si tratta di un atto di grande dignità che, anche se non avrà grossi effetti sulla finanziaria di Nintendo, ha una forte valenza simbolica e indica un'assunzione di responsabilità inequivocabile. Esattamente come facciamo noi qua in Italia, come fanno i nostri politici, come fanno i nostri eh, direttori generali, i nostri grandi manager, eh, tra cui il naturalmente il presidente multiblasonato multi e multipoltronato il presidente del, del, dell'Inps e qui pure sì, si decurtano lo stipendio perché si rendono conto che c'è gente che non, paga, non può pagare le bollette c'è gente che non riesce a pagare l'affitto c'è gente che si ammazza perché non riesce a portare a casa una fetta di pane per sfamare i propri figli e quindi eh, sulla falsa riga dei, dei nipponici che è gente di grandissima dignità A differenza dei nostri, eh, dei nostri rappresentanti, eh, bene e eh, loro si sono dimezzati lo stipendio eh, del 20-30%, sicuramente eh, non è che abbattendo del 20-30% lo stipendio di un eh, dirigente o di un manager eh, l'azienda risale vertiginosamente, ma sicuramente è un indice di tanto di dignità di persona, poi eh, è anche una questione di moralità. e terzo beh, si dà l'esempio dall'alto, dall eh, qui invece l'esempio lo diamo sempre dal basso, ahimè, questo è tutto sommato, e quindi è una cosa una bella notizia, l'avevo voluto leggere per questo motivo per farvi notare la differenza che possa passare tra un manager italiano, adesso non facciamo tutto nel buon fascio, però il 90% dei nostri manager guadagnano fior di miliardi all'anno, ma non ci pensano minimamente, come il Presidente dell'Invest Mastro Pasqua, non pensa minimamente che avendo venti poltrone e guadagnando una marea di soldi, lì non nessuno dice nulla, tutti stanno zitti, perché va Così. Poi se la gente muore, se l'Electrolux non assume, se la Fiat se ne va all'estero fregandosi anche miliardi italiani di finanziamento pubblico, e beh, allora eh, noi italiani credo che dobbiamo, prima che eh, pensare alla legge elettorale, prima che mettere mano al discorso della, dignità del, de, de, scusate, della legge sull'incompatibilità eh, tra chi è Presidente del Consiglio e, e le reti televisive, prima di parlare di queste sciocchezze, perché sono sciocchezze, io crederei, o credo, che bisognerebbe parlare meglio di una dignità di persone intanto... e poi di ridimensionare quelli che sono questi stramaledetti stipendi perché non è che abbassando gli stipendi a questi signori noi viviamo meglio ma sicuramente dobbiamo eh, capire che l'esempio viene dato dall'alto, mai dal basso i lavoratori hanno avuto grande dignità c'è gente che stringe la cinghia per andare avanti con dignità nella vita a costo anche della propria perché poi quando non ce la fanno più come vedete a me non risulta che c'è stato un manager fino ad oggi che si è suicidato, ma assolutamente no faranno suicidare i propri dipendenti ma loro non si suicidano non è che io glielo auguri però voglio dire è molto dissonante come come situazione no, continuiamo ad avere quel problema tecnico dovuto al fortissimo vento e speriamo che insomma eh, vi, vi, almeno speriamo prossimo, per i prossimi giorni che il vento si calmi e che non ci crei altri fastidi anche internet ha subito del, del, degli alti e bassi quindi speriamo che tutto si sistemi non è di peso dalla nostra volontà allora c'è una bella notizia Palermo nuovi voli con la spagnola ruling la compagnia garantirà pensate collegamenti dal Falcone Borsellino con Roma e Firenze se giungono a quello Con Barcellona, quindi ancora un asse più importante eh, di, di, di, di possibilità di, di commercio anche con la Spagna, di scambio anche culturale. Nuova base e nuovi voli dallo scalo di Palermo. Una seconda compagine spagnola ha, ha presentato i nuovi collegamenti nazionali dal Falcone Borsellino. La Wheeling con l'Airbus A320 garantirà le due nuove tratte su Firenze e Roma-Piumicino, che si aggiungono a quella su Barcellona, incrementando così, pensate, del 62,3%. I posti eh, totali rispetto al 2013. L'aeroporto di Palermo, ha detto Fabio Giambrone, presidente della GESAP la società di gestione, è sempre più al centro del sistema dei collegamenti internazionali. La nuova base Voling, così come le altre eh, che nei mesi scorsi hanno preferito Palermo, fa parte di una scelta strategica per il rilancio dell'aerostazione. La prima è, a decollare sarà la tratta Palermo-Firenze, operativa nel, dal prossimo 11 aprile 2014, con 5 voli settimanali. tranne martedì e sabato e un'offerta di ben 40,608 posti fino al, uh, a ottobre 2014. Il lancio della nuova tratta coincide con la vacanza di Pasqua, periodo di massima richiesta di voli domestici da parte degli italiani. Detto questo io mi fermo un attimo, ho necessità di fumarmi una bella smoking, io fumo, tu fumi e gli fuma, noi fumiamo, voi vi ammazzate e si fumano, va bene. Vieni la regia a Santo Genovese, ci sentiamo tra poco. avanti e due indietro una foglia sospesa lì così tipo un pesce dietro un vetro io che osservavo le nuvole in cielo aspettavo segnale o chissà E saremo felici e per la barca che è volata in cielo che i bimbi ancora stavano a giocare che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare per il poeta che non può cantare per l'operaio che ha perso il suo lavoro per chi ha vent'anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro, un libro vero così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero per il bastardo che sta sempre al sole per il vigliacco che nasconde il cuore per la nostra memoria gettata al vento Da questi signori del dolore chiamami ancora amore chiamami sempre amore che questa maledetta notte dovrà pur finire perché la riempiremo noi da qui di musica e parole chiamami ancora amore chiamami sempre amore In questo disperato sogno tra il silenzio e il tuolo difendi questa umanità anche restasse un solo uomo chiamami ancora amore, chiamami ancora amore chiamami sempre amore perché le idee sono come le farfalle che non puoi togliergli ideali Perché le idee sono come le stelle che non le spengono i temporali. Perché le idee sono voci di madre che credevamo di avere perso. E sono come il sorriso di Dio in questo sputo di universo. Chiamami ancora amore, chiamami sempre amore che questa maledetta no. perché la riempiremo noi da qui di musica e parole chiamami ancora amore chiamami sempre amore continua a scrivere la vita tra il silenzio e il tuono. difendi questa umanità che è così vera in ogni uomo chiamami ancora amore Chiamami ancora amore. Chiamami sempre amore. Chiamami ancora amore. Chiamami sempre amore. E questa male.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 Chiamami ancora amor Chiamami sempre amor Perché noi siamo amor e allora sono le 13 in punto in questo momento grazie a Dio i nostri tecnici il nostro grande fonico e eh, santi genovesi amici ascoltatori ha rimesso a posto tutto insomma facciamo i salti mortali allora come annunciatevi prima intanto sono le 13 in punto vi dicevo prima esattamente le 12.53.40 secondi sul nostro watch vi ricordo che potete interagire con noi con diverse possibilità soprattutto eh, diventate fan della nostra pagina Facebook eh, cliccando sul bottone mi piace CRM Happy Radio eh, vi ricordo che stai ascoltando carta e penna in studio santo genovese alla parte tecnica invece chi vi parla è Filippo Glorioso con carta e penna grazie per essere ancora con noi eh, avendo ripristinato tutto quanto abbiamo quello che avevo annunciato prima questo personaggio questa ragazza esile però una ragazza insomma di, di, di, di grande volontà eh, morale di, di, di, grande, di grande determinazione Vi ho fatto l'escursus eh, artistico di questa giovane fanciulla bella un, di bella presenza un viso che buca il video per come dirsi voglia e eh, sì, c'è qualcuno che mi fa così però tu l'hai conosciuto prima di me quindi voglio dire sai le valenze che Rossella Piro ha e quindi io le declamo perché è giusto che, eh, che, che si dicano certe cose quando una persona vale, dicevo che ha fatto l'accademia a Milano eh, dove già ha avuto delle esperienze internazionali con un musical mentre frequentava l'accademia, ha fatto dei passaggi televisivi con degli spot televisivi italiani e anche in Germania ha fatto un bel video con la Nina Zilli ballando quindi una coreografia per questo video di Nina Zilli che è un cantante abbastanza famosa prima negli Stati Uniti poi in Italia e adesso ha pensato bene di sfondare anche nel mondo della televisione partecipando a questo concorso di questa trasmissione televisiva che va in onda vi ricordo a volte mercoledì a volte giovedì non si capisce bene però mistero una bella trasmissione ben confezionata dove lei ha partecipato con 300 altri ragazzi con un video fatto bene devo dire tutti i ragazzi sono bravi tutti sono stati pronti a partecipare però su 300 sono arrivati 10 da 10 siamo arrivati a 8 adesso in questo momento è seconda in classifica quindi votate votate votate ma prima di parlare dei, dei voti, di come si vota eccetera, io desidero presentarvi eh, non eh, fisicamente perché purtroppo è a Milano, non è qui con noi ma desidero eh, presentarvi eh, la, questa donna straordinaria, ormai 23enne, quindi donna possiamo dire che sta facendo aggomitate per eh, raggiungere come dire, il, massimo, la massima, il massimo vertice eh, non tanto di, di visibilità vera e propria ma proprio eh, di, eh, come dire, eh, di, di, di, di forza di, di, di, lot, di lotta che la porterà sicuramente ad essere un personaggio televisivo nel futuro ci auguriamo Rossella Piro, buongiorno buongiorno eh beh. grazie Filippo per tutti questi complimenti e per l'edile soprattutto <ride> no, ma guarda che c'era Santi Genovese che tu conosci e ti saluta adesso te lo faccio salutare sì. Santi ricambia, ricambia. Eh, si sta fumando la sigaretta Santi ciao Rossella Ciao Santi, come va lì? Com'è ah, il tempo di? Da schifo Bene. No, no, bellissimo, guarda C'è un vento che <ride> non ti di dico giri. Guarda, qui non è meglio perché nevica Mi allora. <ride> puoi immaginare allora, Pioggia e neve Preferisco la neve al Bravo, vento, credimi Sono, sono d'accordo che tanto con Santi <ride> Allora, poi... Mi, mi in parla... bocca al lupo, Rossella, eh? bocca al lupo per tutto, eh? ciao. Grazie, grazie. Allora, intanto quello, quello che ho detto è la realtà delle cose, insomma, tu giovanissima vai a Milano, entri in Accademia e già da lì cominci a darci sotto, no? Senti, intanto, cosa, sì. cosa ti è rimasto di quegli anni dell'Accademia che tu hai frequentato? Cosa che ti ha dato e cosa tu hai dato all'Accademia? Guarda, io sono... Guardando con un occhio indietro al passato sono meravigliata perché è un percorso di tre anni che... mi ha portato grandi cambiamenti sia come artista che come donna. E io ricordo quando sono entrata e ricordo esattamente tutto quello che ho provato e come pensavo. E guardandomi adesso, che è quasi cinque anni ormai, eh, mi dico, dico a me stessa, caspita, ma ero proprio un'altra persona, eh, una bimba, ingenua, e adesso mi sento, non è che adesso sia matura come una donna di 40 anni però. E vedo tanta differenza in soli di 3-4 anni di, di si accademia e si poi cambia. di vivere nel mondo lavorativo, quindi Senti... sicuramente mi ha portato tantissima crescita eh, sia prima artistica, ma tu non cresci a livello artistico se non cresci anche a livello umano, le, le due cose sono correlate e anche una ragazza voglio dire abbastanza matura come sentite dal ragionamento che sta ponendo in essere in questo momento allora Rosela ehm, ehm, molti ti ricordano tra questi santi genovesi che è stato eh, ed è uno dei del, del, del, che crea degli eventi li ha creato uno astro d'argento che ha portato in, in giro per tutte le madonie non solo e, e quindi tu hai partecipato anche come cantante in alcune sue kermesse no? però tu nasci ballerina cioè il, da piccolina eh, già movevi i sì, primi passi Ho iniziato come ballerina, sì sì, ballerina ho iniziato dalla danza classica, poi ho giunto il modern, poi eh, anche il teatro, da, anche da bambina ho iniziato con Anna Maria Guzzoli e, e poi... Con la, stava facendo con la, con la Sperandeo, Pietro e poi ho aggiunto il canto da adolescente e, e allora ecco, ecco lì la mia decisione di proseguire tutti e tre i campi poi ho maturato anche la presentazione quindi mi piace molto presentare E... No, Ma vuoi fregare però, il si mestiere? Mi... mi vuoi fregare il mestiere? <ride> <Santi> che <ride> no, no, me. no, no, no, no, Dai, Dai, no, no, <ride> no, il radio <ride> non, non è tanto, non, sono, non, non lo so, non mi attira tantissimo, anche se comunque ho fatto delle esperienze radiofoniche qua a Milano come esperienza, però non, non, non mi attira tantissimo. No, Ti tira più la televisione, adesso ci arriviamo. Ascolta, sì. allora di, dicevo prima al, ai nostri radioascoltatori che tu hai avuto una bella esperienza mentre stavi frequentando l'Accademia la prima esperienza vera e propria internazionale con un musical eh... sì ho avuto eh. questa esperienza di due settimane in Turchia con il musical delle Winx E' eh, stato diciamo il mio primo lavoro da saggista, tra virgolette, ma che mi ha catapultato appena arrivata in questo mondo direttamente al lavoro. E quindi è stato stupendo. Ho imparato tantissime cose, perché il primo, quindi il, il primo vero lavoro musical, e quindi vedi già come, come vengono impostati i lavori dietro le quinte, tutti i cambi scena, che non è così facile perché... Adesso lavorando adesso io in un musical lo ringrazio di aver fatto quell'esperienza per, perché comunque sono già un po' avvantaggiata avendo, comunque già, fa, avendo già fatto uno prima. Oh, dicevo eh, gli ascoltatori facendo un escursus no, del, di quello che tu hai fatto in questi anni di sì. Milano no? sei sei passata anche a fare gli spot televisivi con Telepiù hai fatto il Candy sei stata nel, nel, nel video di Nina Zilli come, come, come ballerina come corpo di ballo come coreografia sì. eccetera ecco eh, tutte queste esperienze tu li fai tue li metti da parte perché poi al momento opportuno li tirerai fuori perché insomma si fa un bagaglio poi una persona per crescere artisticamente sempre di più sì, eh, diciamo eh, che quando Diciamo che questo lavoro eh, conta molto la fortuna e il caso, nel senso che eh, non è che per quanto io ho studiato quell'arte allora vuol dire che devo fare per forza quello, no. Perché purtroppo le opportunità al giorno d'oggi sono poche, la concorrenza è tantissima rispetto a soli dieci anni fa, quindi qui funziona che tu fai tutti i provini che capitano, qualsiasi tipo di provino, quello che viene. veramente di tutto e di più e c'è la possibilità, ovviamente non è che ti prendono in tutti, perché oltre a un fatto di bravura, perché qua ci sono tantissimi ragazzi che vogliono fare questo nella vita e ovviamente sono tutti bravi, quindi la scelta di uh, un regista, di un ipotetico produttore va alla tipologia che sta cercando, al tipo di fisico, al tipo di colori anche degli occhi e dei capelli, perché molte persone vengono, ehm, vengono provinate anche perché magari quel regista sta cercando una persona di un metro e con i capelli scuri e gli, gli occhi scuri gli occhi scuri. Ecco, cioè, ma... oppure bionda con gli occhi azzurri. Cioè in pratica è, è tanta la selezione qui, non, non bisogna essere soltanto bravi, ma anche fortunati a cogliere l'occasione giusta. Eh, quella... eh, anche quello conta. <ride> Ecco Rossella, allora, eh, chi ti conosce eh, sa perfettamente che tu hai fatto, eh, come dire, sei andata avanti a sgomitare, nel senso che eh, senza raccomandazioni hai sempre testardamente eh, lavorato in maniera pesante, dura. Sì, io le rifiuto, oh, rifiuto assolutamente, ma da eh, bambina ho sempre rifiutato, perché no, si... mh, io penso che le raccomandazioni una persona se si le deve fare da sola. Quindi non voglio essere raccomandato perché, perché il, quello mi conosce, no, io faccio vedere come lavoro, quello, quello che riesco a dare nel mondo dello spettacolo e a livello umano e allora è lì che la persona che mi vede all'opera decide di aiutarmi, allora va bene, ma, ma tu... perché mi ha visto all'opera è perché crede in me, allora... non per altro <ride> siccome so che sei tosta eh, ma sei stata tosta anche nel lavoro non soltanto artistico cioè pensate Rossella Piro è una ragazza mh, la quale eh, vuole farsi da sola artisticamente parlando ma anche nella vita lei non chiede quasi nulla mai a nessuno eh, si mette a lavorare con tanta umiltà e tanta modestia ed è accattivante perché per esempio Rossella ha fatto anche dei lavori eh, lavorando nei bar ha lavorato in alcuni cinema come ma io, da, da eh, io ho iniziato a lavorare come cameriera a 15 anni nel sono fiera, sono fiera, io ho 15 anni, ho detto mia madre mamma, in estate non studio, così io ho il mio stipendio e posso fare quello che voglio, e posso mettere da parte qualcosa per comprarmi, che ne so, gli occhiali da sole, da, da adolescente che fai, quando da ad adolescenti voglio gli occhiali da sole, quelli dei Rai, ma cioè, adesso voglio mettermi eh, un po' improprio posso, posso farti una domanda Io ho fatto, ho lavorato anche qua a Milano quando sono arrivata nei primi tre anni di accademia alla mattina andavo a lavorare uh, come cameriera oppure ho lavorato anche come commessa in un bar e ho fatto di tutto e di più uh, ho lavato anche i bagni eh, nel ne io sono fiera di questo perché mi ha eh, dato se... una forza una crescita sentite, sentite quanta, quanta determinazione e forza c'è nella sua voce no? Eh, adesso insegno allora... anche ai bambini eh, e Tu ami, cosa tu, tu ami tanto tra da insegnare ai bambini animali. senti <ride> la tua sensibilità per quanto attiene la natura per quanto attiene gli animali per quanto attiene i bambini e esseri umani in generale eh, uh. nel, tuo lavoro, nel tuo lavoro quanta di questa sensibilità tu metti ah tantissima ma perché sai eh, molte volte per, anche per fare l'attore comunque ci vuole appunto quella quella sensibilità in più no quella, quel tocco di Eh, emozione in più, che molte volte la, la prendi da quella che hai già, che ne so, ma se devi, devi fare una scena molto emoziona, emozionale, una, eh, però che magari parla tutt'altro, però per richiamare quell'emozione che arriva al pubblico, noi attori possiamo anche pensare a qualcos'altro, l'importante è che diamo quel tipo di emozione e quindi sicuramente la mia sensibilità verso la natura e i bambini eh, mi aiuta tantissimo, Bene. recuperare l'emozione da dare al pubblico Io ho cercato di dare uno spaccato a 360 gradi di eh, Rossella Piro, donna, Rossella Piro che ha lavorato nella in sua infanzia fino all'età di 19-20 anni, continua a lavorare anche nel privato, senza insegna ma prima ha fatto anche dei lavori molto umili e questa l'hanno temprata sicuramente e poi abbiamo dato lo spaccato artistico. approfittiamo adesso a questa benedetta trasmissione che si chiama Mistero, che io seguivo oh, da, sì. da, da un bel po' di anni, ti assicuro, e, e che è una persona che mi sta vicino da, da, da circa 6 anni, la mia attuale compagna, ogni tanto mi criticavo, ma cosa vedi queste cose ma cosa vedi quelle altre cose eccetera io sai facendo comunicazione nel mio piccolo devo comunque aggiornarmi quindi devo seguire alcune cose e approfondirne altre come tu nel tuo campo, sia nella danza nella recitazione così anche nel, nella televisione, bisogna aggiornarsi sempre se no ci mettono da certo. parte bisogna essere sempre eh, al top detto questo ehm, l'idea di partecipare a questa trasmissione ti è venuta perché ti piace fare televisione Perché la prendevi come una sfida per provare in questo campo se anche tu riuscivi a fare del bene questo bene insomma. Guarda, bene, sì, sinceramente, questo lavoro. io ho visto il provino e ho detto mm. ma va là, proviamo pure questa, Hai tanto ormai male. non ho nulla da perdere. <ride> <ride> allora io diciamo che è stato un po' un caso, mi sono un po' sentita a chiamare perché. L'anno scorso eh, ho visto Mistero, eh, mistero, e eh, siccome mi affascina tanto tutto ciò che è esoterico, tutto ciò che parla di, di, occulto, di qualcosa che eh. va oltre le nostre spiegazioni razionali, sì. io adoro tutte le, le argomentazioni riguardanti eh, tutto ciò che è extraterrestre e... E quindi io guardavo molto, molto mistero, ma non perché credo completamente a tutto, perché ovviamente c'è sempre la buona informazione e la, la brutta informazione, quindi devi sapere ben distinguere ciò che è vero da ciò che diciamo una trovata. Però più diciamo che il format ti interessava, audience. ecco. Eh, ehm, però a prescindere io guardavo tanto anche Jane, sì. eh, la, una bravissima presentatrice e attrice che lavora anche lì a Mistero, che ha fatto anche film, telefilm eh, Diciamo che è un personaggio che mi è stata, è stata tantissimo in questi anni, l'ho presa diciamo come spunto eh, per, per il mio lavoro e per la... per quello che vorrei fare, allora l'anno scorso pensavo, mamma mia, quanto mi piacerebbe poter fare, cioè anch'io l'inviata, eh, eh, la presentatrice Ecco, il in altre situazioni, per essere un'artista completa, 360 gradi. Sì, anni. allora ho, ho cercato l'anno scorso e i provini non erano chiusi, cioè non c'erano provini, nulla, non, non trovavo nulla in internet, quest'anno invece, più che un anno, tipo 6-7 mesi dopo... Vedo appunto in internet questo provino, ho detto wow, cade a pennello, un po' e qualche mese fa ne parlavo, lo volevo fare, cade proprio a pennello. E quindi è come se mi fosse sentita la chiamata. Detto, e quindi siamo approdati, e siamo approdati su tre cento. Io lo questo questo provino l'ho visto due giorni prima della scadenza. E infatti eh, no, no, quattro giorni prima. però con il mio amico che mi ha aiutato a fare appunto il montaggio della produzione abbiamo detto lo facciamo o non lo facciamo però eh. deve essere una cosa velocissima diciamo Quindi che se... questo ragazzo che quando ti vedono in televisione il video come stasera che lo manderanno in onda un po' di slide sì. lo manderanno in onda eh, diciamo anche chi ha partecipato a questo video così lo ringrazio lo ringraziamo tutti perché sì, io ringrazio cosa. tantissimo Manuele eh. Colognese per tutto l'appoggio che mi sta dando e eh, il ragazzo appunto che si vede dell'intervista del video eh, ha fatto tutti i montaggi le riprese è fantastico mi sta aiutando veramente con il cuore. E, e quindi abbiamo detto lo facciamo, via. E infatti non è che non è un video uh, molto accurato nei minimi dettagli, perché veramente l'abbiamo fatto in un giorno, abbiamo scritto quelle cose in un giorno, le ho imparate al momento stesso della ripresa. Quindi comunque non è che sono soddisfatti fino al 100% sicuramente nel secondo video se avrò la possibilità faremo molto meglio. Però eh, abbiamo detto "Dai, buttiamoci". Sì, poi L'abbiamo caricato e giusto, giusto, appena l'abbiamo caricato hanno mandato il bando che avrebbero allungato il tempo di scadenza. Ah, perfetto. Quindi... <ride> Quindi... Noi abbiamo detto Madonna, no, no. Cioè, ma già. E adesso scusami una... su 300 siete arrivati e sei è stata inclusa tra, tra i primi 10 adesso sei sì, tra i, i primi dieci. otto? Cioè, adesso no, poi la scorsa settimana hanno eliminato gli ultimi due e siamo sì. arrivati otto, stasera ne, elimineranno, elimineranno anche gli altri due e, che effetto e fa e che effetto ti fa avere tutti i voti che hai in questo momento ma soprattutto essere seconda? Eh, beh, sicuramente rispetto alla volta scorsa, ah, innanzitutto tra i primi dieci quando ho visto il mio nome eh, in televisione ho detto mio dio, mi sono messa ad urlare e a piangere come una disperata ah. perché ho detto non ci credo, perché sai è sempre un'emozione fortissima. Senza dubbio. E avere questi tanti questi voti, guarda io un po' sbigottita, non lo so. Per... tra il perplesso e tra il lo stupore sai che è piacevole <ride> sicuramente allora, piacevole però senti, non, ci, cioè non ci credo nemmeno io eh, tanto, ancora, ancora però non ho realizzato però sì, abbiamo tre minuti, dobbiamo chiudere però in questi tre minuti eh, desideravo dirti eh, due cose eh, la prima è che ti, ti auguriamo sia io, adesso ti passo anche Santi Genovese ti ha dato già in bocca al lupo eh, ti auguriamo che tu possa arrivare ma veramente in alto perché lo meriti perché sei una di noi, perché sei stata sempre una ragazza umile e grande lavorazione. in tutti i sensi la, no, questo è quello che penso, tu lo sai me lo pensano chi ti conosce a Castelbuono e nell'Interland delle Madonie ti conoscono tutti e mh, per quel po' che mi tocca di vedere e sentire insomma, ne parlano tutti un gran bene di te poi sei una piacere. ragazza umilissima e quindi questo deve essere alla base un, come dire, alla base del tuo futuro, perché quando arriva il successo a volte può dare la testa, non credo che questo possa succedere a te perché sei stata sempre con i piedi ben piattata per terra. non è mai successo, non eh. penso proprio che accadrà senti, questi tre minuti ti lascio. Dire soltanto quello che vuoi dire, e dovevo farti soltanto una domanda. In una in una scaletta di, eh, eh, di valori, no? Eh, tipo il successo, il denaro, il sesso, eh, la famiglia. Ecco, per far capire che Rossella come la pensa Rossella, tu sì. hai al primo posto di tutte queste cose che nella vita purtroppo ci sono, o oh, per fortuna sì. ci sono. Io assolutamente metto la felicità personale, è la cosa mm. è quello che ripeto sempre anche a mia madre. È... che vorrebbe il meglio per me, ha detto ma il meglio per me è la felicità questo non comporta il successo, i soldi è la felicità, se io sto bene come sto va bene così, punto Senti, è volevi... e allora intanto diciamo come si vota e la modalità di, vo... di, di votazione su internet, qual è il sito che bisogna cercare in modo tale che chi ti vuole votare può farlo allora, può andare benissimo sulla pagina 16mmt.com eh, 16mmt.com Sì, MMT.com L'iscrizione può essere fatta tramite Facebook, se proprio sulla destra in alto entra con Facebook eh, oppure registrandoti con le mail cliccando su registra registrarsi. Ecco, e si può registrare: si possono dare 5 voti per volta al giorno. 5 no? voti consecutivamente tutti i giorni. Tutti i giorni. Lo la sì. volevi dire qualche altra cosa, ti lascio pochissimi secondi ancora per dire tutto quello che tu vuoi dire. Sì, io volevo ringraziare tutte le madonie, tutta la Sicilia per il, il grande supporto, perché comunque sono siciliana, ma non solo, anzi tutta l'Italia, perché comunque sto avendo riscontro veramente da persone in tutta Italia, persone anche all'estero italiane. Quindi io volevo veramente ringraziare di cuore tutti quanti per il sostegno. Bene, noi ti auguriamo un mondo di bene, che tu possa essere felice. e che soprattutto un eh, in, in bocca al lupo grandissimo perché comunque è una grande soddisfazione per te che hai tanto sudato nelle vite e non hai avuto nulla eh, gratuitamente ma te ne sei dovuto conquistare giorno per giorno Credi. e l'augurio che ti facciamo è questo che tu possa essere felice auguri in bocca Credi. al lupo Rossella Ciao, anche tanti, da parte grazie. mia eh, ti ho vista nascere e crescere quasi avevi piccolissima insieme <ride> a Giovanni Spallino e anche da, da sola sul palcoscenico devo dire che hai sempre avuto e avrai sempre quella caratura e quella voglia di andare sempre più in alto io ti auguro veramente tante cose belle e, e spero un giorno di poterti eh, ospitare qui all'interno del mio programma che si chiama CRM Happy New Talent dunque nuovi talenti alla ribalta e soprattutto mettiamo in evidenza quelli che sono i nostri talenti eh, della nostra bella terra grazie per i tuoi saluti e ti auguro veramente un in bocca al lupo ciao Rossi grazie. Ciao. Rosi, un abbraccio. Un abbraccio anche a voi. Grazie per aver partecipato. Grazie, Grazie Rossella, a Rossella, ciao Rossella. Allora, è come avete sentito, insomma, la ragazza tutto tondo, quadratissima, e poi Santi ha avuto modo di vederla in, in fasce, quasi in l'hai vista in pannolini, no? no? No, comunque, si è sempre distinta quando ha fatto qualcosa in tutti i sensi. Noi gli auguriamo una tantissima fortuna, prima perché una di noi, una Madonita, una Siciliana, e poi perché insomma, credo che lo meriti davvero per il grande lavoro eh, e l'impegno che mette quando fa delle cose. È una persona molto seria, una ragazza molto seria. allora il nostro programma volge al termine noi ci fermiamo qui eh, vi ringrazio per essere stati con noi l'appuntamento per giovedì prossimo stessa ora stesso programma con altri ospiti naturalmente ci scusiamo per il disguido tecnico ma non è nostra colpa è andato tutto bene grazie a Dio eh, ringrazio la parte tecnica Santi Genovesi desideravo ringraziare il mio sponsor che è il signor Gian Lombardo di San Mauro Castelverde che produce infissi interni ed esterni in PVC in alluminio andatelo a trovare perché è una persona stupenda fatevi fare i preventivi e sicuramente quando. Quando monterete i suoi infissi a casa vostra non ci saranno più spifferi e potete dormire sonni caldi e tranquilli. Da parte di Filippo Grosso, grazie, la replica dovrebbe essere domenica intorno alle 9.30. Grazie per essere stati con noi. Un appuntamento al giovedì prossimo. Un bacione a tutti. Ciao, buon fine settimana. Abbiamo trasmesso carta e penna, programma di informazione a cura di Filippo. Grosso.